Salme 98 En sang med musikkledsagelse Syng for Jehova en ny sang, for underfulle er de ting han har gjort. Hans høyre hånd, ja hans hellige arm, har vunnet frelse for ham. Jehova har gjort sin frelse kjent, for nasjonenes øyne har han åpenbart sin rettferdighet. Han har kommet i hus sin kjærlige godhet og sin trofasthet mot Israels hus. Alle jordens ender har sett vår Guds frelse. Rop i triumf til Jehova, alle dere mennesker på jorden. Gled dere og rop av fryd, og syng og spill. Spill for Jehova på harpe, la harpen ledsage sangens røst. Med trompetene og hornets lyd, rop i triumf framfor kongen Jehova. La havet tordene og det som fyller det, det fruktbare land og de som bor i det. Elvene, la dem klappe i henne, Fjellene, la dem alle sammen rope av glede framfor Jehova for han er kommet for å dømme jorden. Han ska dømme det fruktbare land med rettferdighet og folkene med rettskaffenhet.